mitologia <coughs> perdó <coughs> aleshores, avui he que han sentit parlar molt de les meduses medusa com la imaginem la medusa una cara de, de dona de dona femení una cara amb unes trenes com si fossin trenes que són serps en el cap, sí o no? Això és el que verdaderament tenim dins de la imaginació perquè ens ha sortit en els contes, ens han sortit en les mitologies d'altres països i perquè verdaderament, si veiem un quadre o el que sigui, que, per exemple, últimament al segle diguéssim el segle XX, a partir del segle XX hi ha hagut molts personatges que han fet moltes imatges pintades, o sigui, dibuixos de meduses, perquè la medusa, la medusa, la medusa... Però l'han demostrat com un monstre femení. Sí? Però, a veure, la història és diferent. La història Totes les històries són llargues. Les llegendes també. I a vegades les expliquem molt curtes perquè no tenim prou temps o perquè verdament no el sabem. Vale. Anem a veure. I ara explicaré de aquesta, la medusa famosa, Eh, dels dibuixos, de les, de la, dels cabells de serps i totes aquestes coses. Doncs, ara ho veurem. Anem a veure. A la mitologia grega, grega, medusa vol dir guardiana i protectora. Medusa vol dir una persona guardiana que guarda i protectora. Però després, amb els anys s'ha convertit quasi, quan diem, un monstre femení. Un mostre femení que convertia en pedra a tots aquells que la miraven fixament als ulls. Això és el que després ha quedat de tot. Però, clar, entremig hi ha un espai que no se'n parla. Que no se'n parla. Començaré dient. Començaré dient. Primer, primer. medusa Medusa, era una donzella guapíssima això és el principi de la idea, de les coses. Era una noia guapíssima, hermosíssima, en el seu temps, estem parlant de la mitologia grega, i amb una paraula. Era una persona que molts, molts, molts pretendents volien estar amb ella. I ella va dir que no volia estar amb cap dels pretendents perquè era una sacerdota sacerdotisa la sacerdotès que vivien en un temple. I aquest temple una que estigués en allà no podia pensar absolutament amb res, digués, que tingués que veure amb pretendents. I ella no en tenia, no volia saber res de res. Res de res. Però Però a veure. Nem veure què va passar. I va haver-hi haver un personatge que el coneixem de les mitologies. Molt bé. Què era? Poseidon. Poseidon, Poseidon es va enamorar d'ella i li van dir no pot ser perquè és una sacerdotisa que en deien i es queda així. No, però ell va dir jo faig d'ho avui i la deixaré amb estat. Això és tota la història. La va deixar amb estat. Aquesta noia, la sacerdotisa aquesta, que després, o sigui, la medusa, per entendre'ns, aquesta medusa, fixans i bé. O sigui, ella no volia estar ni quedar amb estat. Per què? Perquè no, però va ser a la força. Però resulta, la directora, la directora, la directora d'aquest temple era Atenea. Atenea era una persona molt recta, molt recta, i es va pensar que ella era la que va voler estar amb en Poseidon. I ella li va dir, jo no, jo no hi volia, si, si ha vingut i cataclaca, Lllavor ens ella es va quedar embarassada.. Vale. Aleshores l'Atenea, claro, tenia altres noies que feien de sacerdotises d'aquestes i era un mal exemple per elles. Primer, l'Atenea no s'ho va creure, es va creure que era ella que volia això. I com que Atenea era molt exacta, molt exacta, va dir: "Tinc que castigar-te. I et castigaré. Et castigaré. Llavors Atenea la va convertir amb el cabell que tenia tan bonic i amb l'expressió tan preciosa que tenia, quan la va convertir amb aquesta figura que tenim la im, imaginació nostra i la veiem dibuixada en postos i en quadres i en molts postos, convertida com tot ella amb les amb, amb tot com de trenes com rissades, que semblaven trenes, i eren serps. Vale. Aleshores, encara en li va dir, si algú et mira, et quedarà, es quedarà patrificat. O sigui, clar, a sobre, això. Si, per exemple, encara que la va deixar desgraciada en quant al cabell, en quan a tot, d'aquesta manera que feia por, si algun pretendent la mirava, es convertiria amb per tant, a partir d'aquell moment, ningú la podia mirar. Això és el que va passar, no? Això és el que va passar. Però, però, ara, a tot arreu es diu que és un monstru femení, que convertia de pedra a tots aquells que la miraven fixament, clar. Però no era ella, és que això li va fer fer, o sigui, la tenia com a càstig perquè es va quedar bastat. Després, pobreta, o sigui, que tot plegat, la història de la mitologia és preciosa aquesta. Aquesta Noia, llavors ens es va amcalmatar i tenia que tenir un fill. Vale. Però tot és, a veure, en la mitologia tots són semidiós, un déu, un altre déu, un semidiéu, una semidesa, però tots són déus. vale. Llavors resulta que un altre semidiós de la mitologia grega, vale? que fill de Zeus, del Zeus famós que també coneixem, Mare de Déu, bueno, és igual, deixem-ho. Aleshores, va dir, i a sobre li tallarem el cap. Mare de Déu, li tallarem el cap. I li va demanar a un altre, que també era un altre déu, semideu, i li va dir, sisplau, agafa-li i talla-li el cap. talla el cap, tot això és la mitologia grega, vale? La persona que va anar per tallar-li el cap va tenir por de convertir-se en pedra. I l' que va fer és, amb una paraula, va posar ella estava dormint, estava dormint i ella va, ell va posar un, com un mirall, com un mirall per no mirar-la, per no mirar-la però pogué, dissim, fer-li mal, però no la volia mirar perquè tenia por de compartir-se en pedra i la, o sigui, així amb un mirall, per un mirall, però ella no, ell no la mirava sinó que mirava un mirall, va fer el que li van demanar a la pobreta la van matar. però a resulta ell portava com un escut de protecció amb la mà amb aquest escut que tenia brillantor va poder mirar-la per la brillantor com si fos un mirall, per evitar quedar petrificat I en aquell moment, claro si ell estava bastat i, a veure, pobreta la va matar, del coll de la medusa va brotar el seu fill, claro va brotar I aquest, aquest descendent aquest descendent de la Medusa va ser Pesso, Pegasso el coneixem de sobres, perquè el tenim amb els camions i en tot arreu. Pegasso. Aleshores, la Medusa era una persona meravellosa, guapíssima, boníssima, mm, no volia saber res de ningú, volia només eh, resar i... i Bé, bueno, el que feien en aquests llestos, en els temples. O eh, sigui, sí, lament, lament, lament. Però les coses li van sortir malament, no amb ella, sinó que van haver-hi persones que li van voler fer mal, i va passar tot això. I ara moltes persones que no saben exactament tota aquesta història que és preciosa del llibre de la mitologia grega de la Medusa i verdaderament verdaderament l'han convertit després de tantes coses, s'ha convertit claro perquè la veiem amb tots aquells cabells de monstres, com un monstre femení. Però va ser un càstig que li va, li va fer l'Ateneia. I <coughs> Perdoni, però una mica encostipada. Aleshores, fixeu sense que les coses són curioses. A vegades, les mitologies, hi ha mitologies que ha, són, són unes llegendes impressionants. Són llegendes hasta que et fan, com diré jo, et fan pensar. Et fan pensar perquè les mitologies, hi ha mitologies que són interessantíssimes. Interessantíssimes. I aleshores, sí que són coses que dius, és que no poden passar. No, no, no, clar que no poden passar. Però no deixa de ser coses que hi ha països que els tenen com a coses de la seva terra. Tots tenim coses que ho hem fet llegenda d'alguna cosa o el que sigui, però que és nostra. Pues, de mitologies n'hi han de diversos països i n'hi ha algunes que verdament són molt curioses. I que a més de la curiositat et donen a entendre també perquè quan es van escriure aquestes mitologies tenien que pensar com ho feien. Per tant, què és el que pensaven en aquella època? Com eren? Què pensaven? El bé, el mal, tot això. I queda representat en les mitologies però aquesta aquesta vaig pensar de poder-la explicar perquè eh, si no m'equivoco fa uns quants eh, dies que vaig parlar d'un doncs, lloc que hi havia una medusa vaig parlar, però parlar de medusa la medusa sense dir exactament una medusa amb cabells de, de serp I després vaig pensar m'agradaria explicar-los la història de la mitologia greix, grega parlant de la Medusa cara amb cert modo, ens sembla que ens fa por. I va era una bellesa. El que passa és que va tenir un càstig perquè la persona que dominava aquell temple es va pensar que era ella la que es havia portat malament. I no havia sigut ella, sinó que va ser en posseïdent que va anar contra ella i la va deixar m'estat. Aleshores, amb una paraula, era per això que volia explicar aquesta curiositat de les mitologies perquè avui dia ens ha quedat figures per exemple, si segons on anem, on anem veiem la, la medusa amb llocs que està prohibit entrar per què? perquè com que sabem que la medusa els cabells eh, eren de serp i petrificaven la gent en vez de posar prohibit posen la medusa i, oh, cuidado, si hi ha una medusa vol dir que no entrem Això hi ha països que hi ha això o sí, sigui, la medusa representa alguna cosa, representa, recorda que la seva llegenda petrificava. doncs pues, si diu, hi ha una medusa dibu dibuixada, vol dir, no en treu. Pues, hi ha països que en tenen. Per què? Perquè es coneixen la seva mitologia. Llavors, per això vaig pensar, faré un programa parlant de la medusa, la famosa medusa de cabells. Eh? O sigui que són coses curioses i boniques, perquè perquè pues, són tot és bonic per saber i de, de tot s'aprèn alguna i de tot s'atreu una petita llavor que ens queda dins de la ment i després mm, això doncs, ens ajuda també a conèixer altres coses se'ns ha acabat el temps senyores, senyors, amics i amigues gràcies per estar amb tots nosaltres i des d'aquí com sempre els envio aquella versada tan gran, tan gran, tan gran i aquell pató que no pot faltar mai adeu, adeu, adeu